Там було двадцять сімей. «А пам'ятаєте, пані Славу, як ми познайомилися?» – пожвавішила Зоряна. «Пана Стивка посадили у Заксенхаузен, а ви приїхали з Наталкою в Берлін, ближче до нього. І ми з батьком цілий місяць ховали вас у нашому гаражі». О, як не пам'ятати...» Відгукнулася Ярослава. Наталці лише три місяці було, і вона весь час репетувала. Добре, в мене молока було багато, я її від грудей не відривала. А ваш батько був дуже дбайливим. І пелюшки чисті приносив, і пипки, і всілякі брязкальця. І машину за весь місяць жодного разу до гаражу не поставив. «А де тепер ваш батько?» «Славо!» – гнівно вигукнув за перегородки Бандера. «Ой, вибачте, пані Зоряно!» Бандера вийшов зі свого кабінетика, підійшов до дружини. «Батько пані Зоряни загинув у катівнях НКДБ!» «Даруйте заради Бога, пані Зоряно!» – сплеснула руками Ярослава. «Ну звідки мені знати?» «Наталка наша до недавної гадки не мала, що її тато, той самий Степан Бандера, про якого вона стільки чула. Ми весь час живемо під чужими прізвищами». «А ти, – звернулася вона до чоловіка, – замість пропадати над своїми гранками, пішов би з дітьми побавитись. Вони ж тебе бачать раз на місяць». «А коли Бандера вийшов, – ще раз сказала Зоряні, – Вибачте мені, Люба Знаєте Мій батько теж загинув Він служив капеланом В українській армії У Першу світову. Його розстріляли поляки А мати Їй тоді тільки виповнилося 20 Залишилась одна з двома дітьми Брата Левка Теж поляки розстріляли І мати потім загинула і навіть невідомо, де її могила. І в мого батька немає могили, зіткнула Зоряна. А знаєте, коли важко, я завжди згадую стевкового батька. Він був священиком. Його дружина Мирослава померла молодою, і залишили йому сімог дітей. Отець Андрій усіх виростив. А для чого? Василя і Олексу закатували німці в Аушвіці. Самого отця Андрія зі старшою дочкою більшовики вивезли до Сибіру. Раптом вона розчулено пригорнула до себе Зоряну, відставивши вимазані борошном руки. Я знаю, пані Зоряно, що визволити Стивка із Заксенхаузену допомогли ви. Господи, як я тоді з маленькою Наталкою не терпілася. Весь час ховалися. І від німців, і від агентів НКДБ. Мешкали то в Інсбруку, то в Зейфельді, то у Гільдесхаймі. У 47-му, коли дітей було вже троє, Стивко оселив нас у лісі, у покинутій хаті. Там навіть електрики не було. Діти були слабкі, часто хворіли, постійно застуджувалися. Всі троє перехворіли на кір і кашлюк. Думала, з божеволію. Стевко приїздив рідко, втім, як і тепер. І, незважаючи ні на що, Наталка в шість років пішла до школи. А звідки ж у лісі школа? здивувалася Зоряна. «Все, можна класти в окріп», – скомандувала Ярослава, першою кинула в кастрюлю вареники і продовжувала розповідь. «А мала щодня долала шість кілометрів до Зекінгу. Звісно, наші діти ходять до німецької школи, однак уже в п'ять років читали українською. Щоправда, Андрійкою досі не знає деяких наших слів. Ну, назву птахів, дерев, квітів». А ще стверджує, що слово ярмарок німці украли в нас, обидві засміялися. Я йому кажу, Андрійку, якраз навпаки, ми запозичили в німців це слово ярмарок, річний пазар.